Сила и живот, том втори Ще ви въздигна Беседа от 3 декември, 1916 година, град София Ще ви въздигна И както Мойсей издигна змята в пустинята, така трябва да бъде издигнат син человечески, за да не погине всякой, който вярва в него, но да има живот вечен. От Йоанна, 3 глава, 14-15 стих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 За да ги направи смел и решителен народ. И с това Моисей си създаде голяма беля. Започнаха да роптаят, че нямали ли краставици, няма ли лук, че вода нямали и така нататък. С роптанието си евреите направиха така, че се явиха много змии, които ухапаха смъртоносно голяма част от тях, и за да ги избави, Моисей направи тази медна змия, че да се излекува всеки, който я погледне. Защо тази змия беше направена от мед? Мета спада към тъй наречените прости метали. Старите алхимици я причисляваха към Меркурий, един от основните елементи на човешкото тяло, а симето Меркурий, древните наричаха гръцкия бог Хермес, секретаря на боговете, носителя на мислите в света. Следователно Моисей искаше да покаже на хората, че месото не е толкова необходимо за човека и от гледище на своето тяло човек трябва да бъде умен. Моисей издигна змията, т.е. нишия човешки интелект.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 Сега ще приведа един разказ за обяснение на мисълта си. Сюжетът му е от старата българска история, още преди християнството. Една майка обичала много своя син и за това каквото и да направил той, добро или лошо, тя всякога го хвалила и никога не намирала нищо лошо в постъпките му. Хвалила го, хвалила го тя, докато най-сетне синът ти станал голям злодей и за престъпленията му го осъдили на смърт чрез обесване. Когато го довели до въжето, той казал,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 но не знаел как да ги обуе. Намисля да се качи на едно дърво и се канал да скочи от там, че да влезе в гащите си. Пътникът му извикал: Стой, ще се удариш. Аз ще те науча как да ги обуеш, но ще ми обещаеш, че ще ми дадеш тези гащи. Ще ти ги дам. Ти само ме научи, отвърнал другия. След това бащата продължил пъте си. И на едно място, вижда, че пред една къща са се събрали сватбари и плачат, защото булката била много висока. Не можела да влезе през вратата и за да влезе.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 като за всеки километър трябва да плащате по 300 стотинки. Кой от вас е толкова богат? Фонзи свят не може да те занесат даром. Трябва да имате пари. Давайте даром това, което даром ви е дадено, но не и вашето. Ако ми изпратят да раздам 100 хиляди лева на бедни, аз трябва даром да ги дам, защото даром са ми дадени. Но ако взема да поставим условия и да искам замяна да ми дават ямасло, яйца, я вълна...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 Веднъж един чужденец по професия лекар ми разказа един опит из своя живот. Искал да прави добро на хората, работи от 10 години и всички пари спечелени от пациентите, събирал в една касичка и търсел начин, как да помага на бедните. Един ден при него дохожда млада вдовица с детенци и му казва – аз съм много бедна, ще можеш ли да ми помогнеш нещо? Лекарят ти дава ключа от касичката си и казва – отвори я и вземи колкото ти трябват.